Розділ 26. Вранці прокинувся ослаблий, але з холодною головою, а гарячка минула. Здавалося йому, що розбудив його ще під розмови, та коли розплющив очі, лігії не було біля нього. Ур, тільки, схилений над коменком, розгрібав сивий попіл і шукав під ним жару. Знайшовши який, заходився дмухати на вуглинки так, ніби робив це не вустами, а ковальським міхом. Вініцій, пригадавши, що чоловік цей вчора задушив Кротона, розглядав із захватом істинного любителя Арени його велетенську спину, схожу на спину циклопа, та могутні, мов колони, ноги. «Дякую, Меркурію, що не звернув він мені шию», – мовив подумки Вініцій. «Присягаюся по луксам. Якщо інші лігійці схожа на нього, «То легіони колись матимуть з ними добрячий клопіт?» Голос же промовив. «Гей, рабе!» Урс повернув голову від коменка та, всміхаючись, майже приязно сказав. «Дай тобі, Боже, пане, доброго дня і доброго здоров'я! Але я не раб, я вільна людина!» Вініцію, що мав бажання розпитати Урса про рідний край Лігії, слова ті приємно було чути розмова з людиною вільною, хоча й простою, менше принижувала гідність його римляна і патриція, ніж розмова з рабом, в якому ні закон, ані звичай не визнавали людської істоти. «Тож ти не Авлів? запитав. «Ні, пане, я служу Каліні, як служив її матері, але з доброї волі». Тут він знову схилився над коменком – аби подмухати на вуглинки, на які накладав трісок. Потім випростався і сказав, «У нас немає рабів». А Вініцій запитав, «Де Лігія?» «Щойно пішла, а я маю приготувати сніданок для тебе, пане. Вона пильнувала тебе усю ніч. Чому ж ти її не замінив?» «Бо вона так захотіла, а моя справа – слухатись». Тут очі його і за хвилину він додав, «Якби я її не слухався, то ти б, пане, вже був би мертвий». «Чи жалкуєш, що не вбив мене?» «Ні, пане, Христос не велів вбивати». «А та А кротон?» «Не міг інакше», – пробурмотів Урс. І подивився, мов би, жалем на свої руки, – що, мабуть, залишилися язичницькими, хоча душа прийняла хрещення. Потім поставив горщик на триніг і, присівши на почепки перед коменком, замислено втупився у вогонь. «Це твоя провина, пане», – вирішті мовив. «Навіщо здіймав руку на неї царську доньку?» У першу мить у Вініція повстала гордість, що невіглас і варвар сміє не тільки промовляти до нього так безцеремонно, але ще й дорікати йому. До тих незвичайних і неправодоподібних подій, які сталися з ним з вчорашнього вечора, додалася ще одна. Але слабий і безрабів під рукою він стримався. Та й бажання довідатися про якісь подробиці життя Лігії перемогло. Тож, заспокоївшись, Почав розпитувати про війну лігійців, проти Ваннія та свебів. Урс охоче розповідав, але не міг додати багато нового до того, що в Вініцій розповідав свого часу Авл Плавтій. У битві Урс участі не брав. Супроводжував боза до табору Анелія Гістра. Знав тільки, що лігійці перемогли свебів і язиїв, Але вождя і царя їхнього було вбито стрілою язига. Відразу після цього отримали вісті, що семнони підпалили ліси на їхніх кордонах і повернулися поспішно, щоб помститися за шкоду. А заручниці лишилися Ванелія, що спершу наказав до них виявляти царську пошану. Пізніше мати Лігії померла. Римський вождь не знав, що робити з дівчинкою. Урс хотів повернутися з нею додому, але дорога була небезпечна звірі та дикі племена, тож коли надійшла звістка, про якихсь посольство лігійців розташоване в Помпонія, пропонуючи допомогу проти маркомів, гістр одіслав їх до Помпонія. Прибувши до нього, довідались одначе, що послів ніяких не було, тож залишились таким чином у таборі, звідки Помпонії привіз їх до Риму, а після тріумфу віддав царське дитя Помпонії Грецині. Вініцій, хоча для нього в тій розповіді незначні лише подробиці, були невідомими, слухав із задоволенням. Бо безмірному його родовому марнославству лестило те, що є свідок, який підтверджує царське походження Лігії. Як царська донька могла б вона посісти при імператорському дворі становище на рівні з дівчатами із знатних сімейств. Тим паче, що народ яким правив її батько, ніколи не воював з Римом, і хоча й варварський міг становити загрозу, бо за значенням самого Анелія Петра мав незліченну кількість воїнів. Урс, зрештою, цілком підтвердив це свідчення, бо на запитання Вініція про Лігію відповів, ми сидимо в лісах, але землі стільки в нас, що ніхто й не знає, де кінець пущі, і народу в ній багато. Є також у пущі і міста дерев'яні, яких достаток великий. Бо що семнони, маркоми, вандали та квади награбують по світу, те ми в них відбираємо. Вони ж не сміють на нас іти. Лише коли вітер одних подме, палять нам ліси. І не боїмося ні їх, ні римського імператора. «Боги подарували римлянам панування над усією землею», – мовив Суворові Ніцій. «Боги – це злі духи», – відповів простодушно Урс, «а де немає римлян, там немає панування». Тут полагодив огонь і сказав, ніби сам до себе, «Коли імператор узяв каліну до палацу, і я подумав, що її там можуть скривдити, то хотів іти аж ген до лісів і привезти лігійців на поміч царівні. І лігійці рушили б до Дунаю, бо то народ добрий» хоч і язичники. Ось, до речі, приніс би я їм добру звістку. Але я так вирішив, що як повернеться каліна до помпонії, поклонюсь їй, аби дозволила мені йти до них, бо Христос народився далеко, і вони навіть не чули про нього. Він знав ліпше за мене, де йому треба народитись, а коли б нас так у пущі з'явився на світ, певно б ми його не замучили». Але плекали б дитятко та дбали, Щоб йому нічого не забракло Ні дичини, ні грабів, ні шкур бобрових, Ні бурштину. А щоб ми у свебів і маркомів награбували, Те б йому віддали, Щоб мав достаток і зручності. Кажучи це, приставив ближче до вогню посудину з юшкою, Призначеною для Вініція, і замовк. Думка його блукала, мабуть, якийсь час пущами лігійськами, і тільки коли рідина почала шуміти, вилив її в пласку миску і, остудивши як слід, сказав, «Глав крадив, аби якнайменше рухати, пане, навіть тією рукою, що лишилася здорова. Тож каліна мені наказала тебе годувати». Лігія наказала? На те нічого було відповісти. Вініцю навіть не спало на думку противитися її волі, Мовби, вона була донькою імператора чи богинею, і тому не сказав ні слова. Урже, сівши біля його постелі, почав черпати юшку з миски малим кухликом і подавати йому до вуст. Робив це так дбайливо і з таким добрим усміхом у своїх блакитних очах, що Вініцею навіть не вірилося, що це міг бути той самий грізний титан, який, вчора, задушивши кротона, Кинувся на нього самого, мов буря, і розтерзав би його, коли б не милосердя лігії. Молодий Патрицій вперше в житті замислився над тим, що може діятися в душі простої людини – слуги, варвара. Але Урс виявився нянькою такою ж незграбною, як і дбайливою. Кухлик тонув цілковито в його геркулесовій долоні, тож не лишалося ніякого місця для вуст Веніція. Після кількох невдалих спроб велетень, вельми ніяковіючи, зауважив. Еге, легше зубра з вивести. вивезти. Вініця потішила з ніяковіння та не менше зацікавила його заувага. Бачив у цирках страшних диких биків, доставлених з північних пущ. Найхоробріші бистіарії виходили проти них із побоюванням. І лише слонам вони поступалися за величиною і силою. Невже ти пробував брати цих звірюк за роги? запитав здивовано Веніцій. Доки не пролетіло наді мною двадцять зим, я боявся, відповів Урс, а потім бувало. І він знову заходився годувати Веніція ще не зграбніше, ніж до цього. Мушу попрохати мірям або Назарія, сказав. Але тим часом, бляделич лігії показалося запони. «Зараз допоможу», – мовила вона. І вийшла за хвилину з кубікулу, де, мабуть, готувалася пролягти. На ній була тільки туніка, що облягала її тіло. Вдовнину так називали капітій, закриваючи щільно груди і волосся мала вона розв'язане. Вініцій, серце якого закалатало при її появі, почав їй дорікати, що досі не подбала про сон, але вона відповіла весело. Саме це й хотіла зробити, але спершу я зміню Урса. І взявши кухлик, сіла на краєчок постелі і почала годувати Вініція, що почувався водночас і впокореним, і щасливим. Коли нахилялася до нього, віяла на нього теплом її тіла, і розв'язане її волосся спадало йому на груди. Він жаблід от хвилювання та в сум'ятій пориві пристрасті відчував, що це найдорожча і над усе обожнювана голівка, перед якою весь світ є для нього ніщо. Раніше він її ждав, тепер починав її любити всією душею. Давніше, як взагалі в житті, так і в почуттях, був, як усі тогочасні люди, сліпим, жорстоким егоїстом, що дбав лише про себе, а тепер почав думати і про неї. За хвилину Вініцій відчув себе неголодним, і хоча дивитися на неї і відчувати її присутність для нього було неперевершеною розкішю, сказав, досить, іди спати, божествена моя. Не називай мене так, відповіла, не гоже мені таке слухати. Одначе всміхнулася до нього і потім сказала йому, що сон її покинув що зовсім не втомилася і що не буде відпочивати, поки не прийде главк. Він слухав її слова, як музику, і серце йому переповнювалося усе більшим хвилюванням, усе більшим захватом і все більшою вдячністю. І думка билася, як би їй цю вдячність виявити. «Лігія», – сказав після хвилинного мовчання, – «я тебе раніше не знав, але тепер знаю» що хотів дійти до тебе хибним шляхом. І знаєш, що я тобі скажу? Повертайся до помпонії Грацини і будь певна, що віднині ніхто не здійме на тебе руку. Її обличчя посмутнішало враз. Я була б щасливою, – мовила, – коли б її хоч здалеко могла побачити. Але повернутися до неї вже не можу. «Чому? – запитав стивовано Вініцій. «Ми християни, знаємо через акту, що діється на палатині!» «Невже ти не чув, що імператор незабаром після моєї втечі, а перед своїм від'їздом до Неаполіса викликав Авла та Помпонію, вважаючи, що мені допомогли, погрожував їм своєю немилістю?» На щастя, Авл міг йому відповісти, «Ти знаєш, володарю, що ніколи лжа не оскверняла мої вуста, тож присягаюся тобі, що ми не допомагали їй втекти, і, як і ти, не знаємо, що з нею». І імператор повірив, а потім забув. «Я ж, за порадою старішин, ніколи не писала матері, де я є, аби вона завжди сміливо могла заприсягнутися, що нічого не знає про мене. Ти, може, цього не розумієш, Вініцію, але нам брехати не можна, навіть коли б йшлося про життя». Таке наше вчення, якому хочемо підпорізкувати наші серця. Тому я й не бачила помпонію відтоді, як я покинула її дім. А до неї лише час від часу доходять далекі чутки, що я жива і перебуваю в безпеці. Тут охопила її туга, бо очі наповнилися слізьми, та незабаром вона заспокоїлася і сказала, знаю, що і помпонія сумує за мною. Ми одначе маємо нашу втіху, якої не мають інші. «Так, – відповів Веніцій, – ваша втіха Христос, але я цього не розумію. Дивися на нас, немає для нас розлук, немає хвороб і страждань, а коли приходять вони, то перетворюються на радість. І смерть сама, яка для вас є кінцем життя, для нас є тільки його початком». Заміною гіршого щастя на краще, Менш спокійного на спокійне та вічне. Зваж, яким високим бути мусить те вчення, Що велить нам виявляти милосердя навіть до ворогів, Запороняє брехню, очищає душі наші від злоби Та обіцяє по смерті блаженство безмежне. Чув це в остріані і бачив, Як повелися зі мною та схилоном, і коли про це думаю, здається мені, що це сон, і що ні вухам, ні очам не мушу вірити. Але дай мені відповідь на інше запитання. Ти щаслива? Так, відповіла Лігія. Віруючи в Христа, я не можу бути нещасливою. Мініцій поглянув на неї так, ніби те, що вона говорила, переходило зовсім межі людського розуміння і не хотіла б повернутися до помпонії. Хотіла б усією душею і повернуся, якщо на це буде воля Божа. Ось тобі й кажу, повертайся, а я заприсягнувся моїми ларами, що не здійму на тебе руку. Лігія на мить замислилась, а потім відповіла. Ні, не можу близьких моїх наражати на небезпеку. Імператор не любить роду Плавтіїв. Коли б повернулася, ти знаєш, як через рабів розходяться всякі новини по Риму. Тож і моє повернення стало б розголошеним у місті. І Нерон без сумніву довідався б про нього від своїх рабів. Тоді покарав би Авла та його родину. А в кращому разі відняв би мене в них знову. Так, сказав хмуряче брови Вініцій, це могло б бути. Хоча б заради того вчинив би це аби показати, що воля його мусить виконуватись. Щоправда, він тільки не забув про тебе, або не хоче й думати, вважаючи, що не йому, а мені втрата. Але, може, віднявши тебе вавла, віддав би мені, а я поверну би тебе помпоні. Але вона запитала зі смутком. «Вініцію, чи ти хотів би мене знову бачити на палатині?» Він же, зціплюючи зуби, відповів «Ні». Твоя правда. Я говорив, як дурень. Ні. І раптом побачив перед собою ніби прірву без дна. Був Патрицієв, був військовим трибуном, був людиною впливовою, та над усіма сильними світу, до якого належав, стояв безумець, чиї примхи та гнів неможливо було передбачити. Не рахуватися з ним, не бачити його могли хіба що такі люди, як християни – до них увесь світ, його розлуки, страждання і сама смерть були ніщо, а всі інші мусили дрожати перед ним. Увесь кошмар часів, в яких жили, явився Вініцією усій своїй потворній повноті. Не міг він одати лігію сім'ї Авла через побоювання, що недолюдок згадає її та спрямує на неї свій гнів. З того самого приводу, якби її тепер взяв за дружину, міг наразити на небезпеку її, себе та сім'ю Авла. Хвилини кепського настрою вистачить, аби загубити всіх. Вініці вперше в житті відчув, що або світ мусить змінитися, переродитись, або життя стане зовсім неможливим. Зрозумів і те, що хвилину тому, що було для нього вкрито темрявою В такі часи самі лише християни, Можуть бути щасливими Але насамперед Охопив його жаль Коли зрозумів і те Що це він сам так поплутав Життя собі і лігії, І з оцієї плутанини Не було напевно виходу І під впливом цього жалю Заговорив Чи знаєш, що ти щасливіша за мене? Ти в бідності І в оцій кімнаті Серед простих людей Маєш свою віру і свого Христа а я ж маю тільки тебе. І коли мені тебе забракло, Був подібним до жебрака, Що не має ні даху над головою, Ні хлібу. Ти мені дорожча за весь світ. Шукав тебе, бо не міг жити без тебе. Не хотів ні банкетів, ні сну. Коли б не сподівався, що тебе знайду, Кинувся б на меч. Але боюся смерті, Бо не зможу тоді бачити тебе. Кажу тобі щиру правду, що не зможу без тебе жити, і досі жив лише сподіванням, що тебе знайду і побачу. Ти пам'ятаєш наші розмови з Авлом? Одного разу накреслили ти мені рибу на піску, а я не розумів, що це означає. Пам'ятаєш, як грали ми м'яча? Кохав тебе вже тоді над життя, але ж ти почала здогадуватися, що кохаю тебе. Надійшов Авл, почав наслякати лякати і перебив нашу розмову Помпонія сказала на прощання Петронію Що Бог єдиний Всемогутній і милосердний Але нам і на думку не спало Що вашим Богом є Христос Хай мене Видасть тебе Я полюблю його Хоч видається мені Богом Рабів, чужоземців і бідняків Ти сидиш коло мене І думаєш лише про нього Думай про мене Бо інакше зненавиджу його. Для мене ти єдина, божество, благословенні батько твої мати, благословенна земля, що тебе пустила на світ. Хотів би обійняти твої ноги і молитися тобі, поклонятися тобі, приносити тобі жертви, дари. Ти тричі божественна. Ти не знаєш, ти не можеш знати, як я тебе кохаю. Говорячи так, провів рукою по зблідлому чолі і заплющив очі. Натура його не знала ніколи в пину, ні в гніві, ні в любові. Говорив із запалом, як людина, що вже не володіючи собою, не хоче дотримуватися міри ні в словах, ні в почуттях. Але говорив із глибини душі, від щирого серця. Відчувалося, що біль, захват, жага та почуття глибокої поваги, накопичившись у його грудях, Вибухнули нарешті нестримним потоком слів. Лігії слова його видалися блюзнірством, одначе серце їй калатало так, ніби хотіло розірвати ту ніку, що стискувала груди. Не могла впоратися із жалістю до веніці та до його страждань, заворушувала її повага, з якою говорив до неї, почувалася коханою та обожнюваною без меж. Відчувала, що цей нездоланий, небезпечний чоловік належить тепер її душею і тілом, як раб. І це усвідомлення його покірності разом із своєю владою над ним наповнювало її щастям. Вспомини її ожили в одну мить. Був для неї знову розкішним і красивим, як язичницький бог. Вініція, який у домі Авла говорив їй про любов, і наче будив зі сну її тоді ще – напівдитяче серце, тим самим, чиї поцілунки відчувала ще на вустах і з чиїх обіймів, вирвав її на палатині урсь, як із полум'я. Тільки тепер із захватом, а водночас з болем у своєму орлинному обличчі, з поблідлілим чолом і благальним виразом очей, поранений, зламаний коханням, люблячий, сповнений обожнювання та покори, бачився їй таким, яким хотіла мати тоді, та якого могла покохати всією душею, а отже дорожчим, ніж будь-коли. І раптом усвідомила, що може настати хвилина, якій його любов огорне і понесе її, наче вітер, і зрозумівши, відчула те ж саме, що й він, а саме, стоїть вона на краю прірви, і для того покинула вона дім Авла, і для того рятувалася втечею, і для того переховувалася стільки часу в бідних кварталах міста. Хто цей Веніцій? Агустіан? Солдат? І придворний Нерона? Адже брав участь у його розпусті шаленствах, як свідчить про те той банкет, якого Лігія не могла забути. Адже ходив з ним до інших храмів і приносив жертви негідним богам – у яких, може, й не вірив, але віддавав їм одначе усталену шану. Адже він переслідував її для того, щоб з неї зробити свою рабиню і коханку, вівши її в страшний світ розкоші, насолод, лиходійств і неподобств, які волають про гнів і помсту Бога. Видавалося справді, що він змінився, але ж він сам – тільки но сказав, що коли вона більше думатиме про Христа, ніж про нього, то він готовий Христа зненавидіти. Сама думка про якусь іншу любов, ніж любов до Христа, вважала Лігія, вже є гріхом проти нього та проти його вчення. Тож коли помітила, що на дні її душі можуть прокинутися інші почуття і бажання, охопила її тривога за своє майбутнє і за своє серце. Під цю хвилину душевного сум'яття трапився Главк, який прийшов оглянути хворого та дізнатися, як його справи. На обличчі Вініція, як оком змигнути, відбився гнів і роздатованість. Сердитий був, що перервали його розмову з лігією, і коли Главк почав задавати йому питання, відповідав ледве не з призирством. Щоправда, він заспокоївся незабаром, але якщо Лігія сподівалася, що почути ним в Остріані могло подіяти на його егоїстичну натуру, то сподівання це мусило щезнути. Змінився він тільки для неї, та поза тим лишилося у нього в грудях, як і раніше, суворе і самолюбиве, істинно римське і водночас вовче серце, нездатне не тільки на сприйняття солодкого християнського вчення, але й на вдячність. Пішла, врешті, сповнена душевного смутку і неспокою. Раніше в молитві приносила Христові серце чисте, як сльоза. Тепер же чистота та була зіпсована. Осередня квітки дістався отруйний черв'як і почав у нім порпатися. Навіть сон, хоча вона провела дві безсонні ночі, не приніс їй заспокоєння. Снилося їй, що в Остріані Нерон на чолі свити августіанів, вакханок, корибантів і гладіаторів давить увінченою трояндами колісницею натовпи християн. А Венецій, хапає її в обійми, тягне на колісницю і, притискаючи до грудей, шепоче «Ходімо з нами!» Розділ 27 Відтоді річчя показувалася у спільній кімнаті і рідше наближалася до його постелі. Та спокій до неї не повертався. Бачила, що вінці стежить за нею благальним поглядом, що чекає на кожне її слово, як на милість, що страждає і не сміє скаржитись, аби не налаштувати її проти себе, що лише в ній його здоров'я і радість, і тоді серце її переповнялося співчуттям. Незабаром вона теж помітила, що чим дужче старається його уникати, тим дужче її його жаль, і тим більше ніжності в її душі. Покинув її спокій. Іноді говорила собі, що, власне, мусить бути увесь час біля нього, бо, по-перше, вчення Боже наказує добром за зло платити, і, по-друге, що, розмовляючи з ним, могла б його до цього вчення прилучити. Але зразу ж сумнів мовив їй, що сама себе ошукує, і що притягає її до нього не що інше, як любов і його чарівність. Так і жила в постійному сум'ятті, яке посилювалося з кожним днем. Іноді здавалося їй, що її обплутує якась сіть. Вона ж, намагаючись вирватися, заплутується в ній іще дужче. Мусила також зізнатися собі, що бачити його щодень стає їй потрібніше. Голос його стає малішим, і що доводиться боротися з усіх сил І з бажанням сидіти біля нього увесь день Коли наближалася до нього і він весь сяяв Радість переповнювала її серце Одного дня помітила сліди сліз на його віях І вперше в житті спало їй на думку Що могла б їх поцілувати Налякана цією думкою і сповнена презирством до себе Проплакала наступну ніч він же був терплячим ніби дав собі обітницю терпіння Коли часом спалахувала в його очах Розратування, сваволя, гнів Вмить гамував ці спалахи А потім дивився на неї з неспокоєм Наче бажаючи вибачитись Її ж хвилювало це ще більше Ніколи ще не відчувала Що так дуже її кохають І коли думала про це Почувалася винною але щасливою. Мініцій також значно змінився. В розмовах його з Главком менше було погорди. Часто спадало йому на думку, що і цей бідний лікар-раб, і Чужеземка стара Мір'ям, яка оточувала його своєю турботою, і Крисп, якого бачив заглибленим увесь час у молитву, усі вони одначе люди. Дивувався таким думкам, а все-таки вони з'являлися. Урса полюбив з часом і розмовляв з ним тепер цілими днями, бо міг із ним говорити про Лігію. Велетин же, невичерпний у своїх оповідях, теж доглядаючи хворого, почав виявляти до нього певну прихильність. Лігія була завжди для Веніція істотою, не мов би, іншої породи, у сто разів вищою за тих, що її оточували. І все ж почав приглядатися до людей простих і убогих, чого не робив ніколи в житті, і почав відкривати в них різні і гідні уваги якості, про існування яких ніколи до того навіть не підозрював. Тільки Назарія не міг терпіти, бо здавалося йому, що цей молодий хлопець бере на себе сміливість бути закоханим у Лігію. Тривалий час стримувався, що правда. З виявленням йому неприязні. Але одного разу, коли той приніс дівчині двох перепілок, яких придбав за власні зароблені гроші, у Вініція прокинувся нащадок квіритів, для якого приблуда з чужого народу менше значив, аніж найніхчемніший черв'як. Чуючи, як Лігія дякує за подарунок, зблід страшенно. І коли Назарій вийшов по воду для птахів, сказав «Лігія, «Невже ти можеш терпіти, щоб він робив тобі подарунки? Невже не знаєш, що людей його роду греки псами юдейськими називають?» «Не знаю, як їх називають греки», – відповіла, «але знаю, що Назарій – християнин і мій брат». Сказавши це, подивилася на нього і здивуванням, і жалем, бо вже відвикла вона від таких вибухів, а він зціпив зуби, Аби їй не сказати, що такого брата Він наказав на смерть забити батогами Або заслав би його в село Щоб як компедітус копав землю В його сицилійських виноградниках Стримався все-таки Погамував собі гнів І тільки за хвилину сказав «Вибач мені, Лігія Ти для мене царська донька І названа донька Плавтієв І опанував себе настільки, що коли Назарій знову з'явився в кімнаті, обіцяв йому по поверненні на свою віллу подарувати пару павичів або фламінго, яких мав повні сади. Лія розуміла, скільки йому мусить коштувати такі перемоги над самим собою. Але чим частіше їх здобував, тим дужче її серце схилялося до нього. Заслуга його відносно Назарія була одначе менша, ніж вона припускала. Вініцій міг за хвилину обуритися на нього, але не міг до нього її ревнувати. Син Міріам дійсно не, бу... не більше значив його очах за пса, а крім того був іще хлопчаком, який якщо й кохав Лігію, то кохав несвідомо і смиренно. Більшу боротьбу з собою мусив вести молодий трибун, аби погоджуватися, хоча б мовчки з тією пошаною, якою серед цих людей було оточене ім'я Христа і його вчення. З того приводу відбувалися в душі Вініція дивні речі. Було це все-таки вчення, що розповідувала Лігія, тож тільки через те готовий був його визнати. Потім, чим швидше одужував, тим ліпше пригадував цілу низку подій, які сталися після тієї ночі в Остріані, і цілий ряд понять, які наповнили відтоді його свідомість, тим дужче дивувався з надлюдської могутності цього вчення, що перетворювало так цілковито душі людські. Розумів, що є в ньому щось незвичайне, щось, чого не було досі на світі, і відчував, що коли б воно охопило цілий світ, коли б прищепило світові свою любов і своє милосердя, то, мабуть, настала б якась епоха. Що нагадувала б ту, в якій іще не Юпітер, а Сатурн правив світом. Не смів також засумніватися ні в надприродному походженні Христа, ні в Його Воскресінні чи в інших чудесах. Очевидці, які про те говорили, занадто були гідними довіри та занадто зневажали брехню, аби міг допустити, що розповідають небилиці. Врешті, римський скептицизм, дозволяючи не вірити в богів, припускав віру в чудеса, Вініцій мав перед собою якусь дивну загадку, розгадати якої не міг. З другого боку, одначе, все це вчення здавалося йому таким суперечливим, існуючому порядку речей, таким неможливим для втілення в життя і таким безумним, як ніяке інше. На його думку, Люди і в Римі, і в усьому світі могли бути поганими, але світоустрій був добрий. Коли б імператор був, приміром, порядною людиною, коли б сенат складався не з нікчемних розпусників, а з людей таких, якими був Тразея, чого ж би більше можна було бажати? Адже римський світоустрій і панування римлян були добрими, і розподіл людей слушним і справедливим, а тим часом це вчення, на думку веніція, може порушити всякий порядок, всяке панування вищих і знищити всяку відмінність між людьми. І що тоді сталося б з римським володарюванням і римською державою? Невже римляни могли перестати панувати або визнати силу селену поневолених народів за рівню собі? Це вже не вміщалося в його свідомості, Патриція. До того ж вчення це суперечило всім його особистим переконанням, звичкам, характеру і поняттям про життя. Не міг він собі уявити, як би він існував, якби перейшов у цю віру. Побоювався її, дивувався їй, але його єство здригалося від думки, що він міг би її прийняти. Розумів зрештою, що тільки вона – і ніщо інше розділяє його і лігію, і коли про це думав, ненавидів християнську віру всією душею. Одначе вже усвідомлював, що це саме вона прикрасила лігію цією якоюсь винятковою, невимовною чарівністю, що в його серці розбудила разом із любов'ю пошану, разом із хіттю обожнювання, із самої лігії зробила дорожчу за все на світі істоту. І тоді йому захотілося полюбити Христа. І усвідомлював собі, що його мусить або полюбити, або зненавидіти. Але байдужим залишитися не може. Тим часом ніби дві протилежні хвилі штовхалися в його душі. Тож вагався в думках, вагався в почуттях і не міг зробити вибір, але схиляв голову і безмовно виявляв пошану цьому незрозумілому для себе Богу. Тому тільки, що це був Бог Лігії. Лігія ж бачила, що з ним діється, як він бореться з собою, як із його відкидає цю віру. І якщо з одного боку це смертельно вражало її, то з другого боку жалість і вдячність за те безмовне пошанування, що його Христові виявляв, схиляло до нього з нездоланною силою її серце. Згадувала собі Помпонію Грицину і Авла. Для Помпонії джерелом безупинного смутку і постійних сліз була думка, що по смерті вона не зустріне Авла. Лігія почала тепер ліпше розуміти цю гіркоту і цей біль. І вона знайшла дорогу істоту, з якою загрожує її вічна розлука. Часом вона, щоправда, втішала себе, що його душа відкриється для Христа, але сподівання на це розвіювалося. Знала і розуміла його вже надто добре. Вініцій – християнин? Ці два поняття навіть у її недосвідченій голові не могли співіснувати. Якщо розважливий статечний Авл не став ним під впливом мудрої та доброчесної помпонії – як же міг ним стати Вініцій? На це не було відповіді. А існувала тільки одна, що не має для нього ні сподівання, ні порятунку. Але Лігія помітила зі страхом, що ця приреченість, яка висіла над ним, замість того, щоб підбурювати проти нього, через саму жалість робила його для неї ще дорожчим. Часом охоплювало її бажання поговорити з ним – Щиро про його темне минуле. Та коли одного разу, сівши коло нього, сказала йому, що поза християнським вченням немає життя, він уже дещо зміцнилий, трохи підвівся, опершись на свою здорову руку, і раптом, поклавши її голову на коліна, мовив, «Ти є життя». І тут дихання завмерло в неї в грудях, запоморочилось в її голові, і якийсь трепет блаженства пробіг по всьому тілу. Охопивши долонями його схилену голову, намагалася його вкласти, але сама нахилилася над ним так, що вустами торкнулося його волосся. І хвилину, сп'янівши один від одного, боролися з любов'ю, що штовхала їх назустріч. Лігія підхопилася, врешті і вибігла з кімнати, відчуваючи, як кров палає в жилах, і голова йде обертом. Але це була крапля, що переповнила чашу. Вініцій і не здогадувався, як дорого доведеться йому заплатити за хвилину блаженства. Та Лігія зрозуміла, що тепер вона сама потребує порятунку. Ніч після цього провела вона безсонно, в сльозах і молитвах, із відчуттям, що не гідна молитись і що не може бути почутою. Вранці вона вийшла з кубікулу і, погукавши Криспа до садової альтанки увитою плющем і зів'ялою берескою, відкрила йому всю душу, благаючи його разом з тим, аби дозволив їй покинути оселю Мір'ям, бо не довіряє вже собі і не може перемогти в своєму серці любов до Веніція. Крисп, який був чоловіком старим, суворим, і поринулим у молитовний екстаз, погодився з її наміром покинути оселю Мір'ям, але не знаходив слів вибачення для гріховної, на його думку, любові. Серце його переповнилось обуренням від самої думки, що ця лігія, якою опікувався від часу втечі, яку полюбив, утвердив вірі, і на яку дивився досі, мов би, на білу лілію, що виросла на ґрунті, християнського вчення і не осквернена ніякими віянями земними, могла знайти в душі місце для іншої любові, крім небесної. Вірив досі, що ніде в усьому світі не було більш чистого серця на славу Христа. Хотів її принести йому в жертву, мов перлину, мов скарб, мов улюблене творіння рук своїх, але пережити розчарування наповнило його і здивуванням, і гіркотою. "Іди та благай Бога, щоб простив тобі провину", сказав їй похмуро. "Втікай, поки злий дух, який тебе оплутав, не довів тебе остаточно до падіння і не примусив зректися Спасителя. Бог помер для тебе на хресті, аби власною кров'ю спасти твою душу, а ти віддала перевагу тому, який хотів тебе зробити своєю наложницею. Бог чудом вирвав тебе з його рук, але ти відкрила серце нечистій хоті і покохала сина пітьми. Хто ж він є? Друг і слуга Антихриста, спільник у розпусті і лиходійстві. Куди ж він заведе тебе, якщо не до тієї ж прірви і до того Содому, в якому сам живе, і який Бог знищить полум'ям свого гніву? І я тобі кажу, ліпше б ти померла, ліпше б стіни цього будинку впали на твою голову, перш ніж той змій в твої груди і наповнить їх отрутою своєї неправедності. І він гаячкував все дуще, бо провина Лігії наповнила його не тільки гнівом, але й відразою та презирством до природи людської взагалі, і зокрема до жіночої, що її навіть християнське вчення – не вберегло від слабкості Єви. Неістотним для нього було, що дівчина залишилася чистою, що хоче втікати від цієї любові і зізнається в цьому з жалем і каяттям. Хрисп хотів її перетворити на ангела і піднести на таку височінь, на якій існувала тільки любов до Бога. А вона, бач, покохала Августіана. Сама думка про це наповнила його серце жахом, посиленим відчуттям розчарування. «Ні, не міг їй цього простити». Грізні слова його палили його губи, мов гарячі вуглини. Він боровся ще з собою, щоб їх не вимовити, але вже тряс своїми худючими руками над переляканою дівчиною. Лігія почувалася винною, але не настільки. Думала навіть, що покинувши оселю Мір'ям, здобуде перемогу над спокусою і залагодить провину. Крисп стер її на порох, показав їй усю нікчемність і мізерність її душі, про що вона й не підозрювала досі. Вона сподівалася навіть, що старий присвітер, який от часу її втече з палатину був для неї наче батьком, виявить трохи жалості, що розрадить її, додасть бадьорості, утвердить. «Богу жертвую, моє розчарування і мою скорботу», – мовив. «Але ж ти розчарувала і Спасителя, бо зійшла нібито в болото, випари якого отруїли твою душу. Могла б принести її в жертву Христу, мов коштовну посудину, і сказати Йому, наповни її, Господи, благодаттю, але воліла жертвувати слузі злого духа. Нехай тебе Бог простить, і нехай змилується над тобою». «А я, доки не виженеш змія, я, що вважав тебе за обраницю!» І раптом замовк, попомітив, що вони не самі. сплетіння зів'ялої березки та плюща, однаково зеленого влітку та взимку, помітив крисп двох людей, одним із яких був апостол Петро. Другого не міг одразу впізнати – бо плащі з грубої волосяної тканини, що називалося кілікіум, частково прикривав йому обличчя. Криспові на якусь мить сталося, що то хілон. Вони ж, почувши збуджений голос Криспа, війшли до альтанки і сіли на кам'яну лаву. Супутник Петра відкрив своє худорляве обличчя з лисіючою головою, вкритою по боках кучерявим волоссям з почервонілими повіками і кривим носом, негарне і разом з тим натхненне, в якому Крисп упізнав риси Павла Старса. Але Лігія, впавши на коліна, обхопивши руками ніби з розпачу ноги Петра і притуливши свою змучену голівку до поли його плаща, завмерла мовчання. мовчанні. А Петро сказав, мир душам вашим, і, бачучи дівчину біля своїх ніг, запитав, що сталося. Тоді Крис почав розповідати все, в чому зізналася й молігія. Про її грішну любов, про її бажання втекти з оселі Мір'ям, про своє горе, що душа, яку хотів віддати в жертву Христу, чистою як сльоза, заплюмувала себе земним почуттям до учасника всіх лиходійств, у яких погруз язичницький світ. І які волали про помсту Бога Поки він говорив Лігія всемісніше обіймала ноги апостола Мов би хотіла шукати в нього схованки І прохати хоча б трошки жалості Апостол вже вислухавши все до кінця Нахилився і поклав свою старечу руку на її голову Після чого підвів очі на старого священника І сказав Криспе, невже ж ти не чув що вчитель наш улюблений був у Кані на весільному банкеті та благословив любов між чоловіком і жінкою. У Криспа опустилися руки. Він із подивом поглядав на апостола, нездатний вимовити й слова. А той, помовчавши трохи, запитав знову, «Криспе, невже ти вважаєш, що Христос, який дозволяв Марії з Магдали лежати біля своїх ніг і простив блудницю, Відвернувся б цього дитяти, чистого, як лілії польові. Лігія, схлипуючи, притулилася ще міцніше до Петрових ніг, зрозумівши, що недаремно шукала в нього захисту. Апостол, однявши її заплакане личко від своїх ніг, мовив до неї, «Токи очі того, що його любиш, не розкриються на світло істини. Доти уникай його, аби він не вів тебе в гріх». Але молися за нього і знай, що не маєш провини в любові твоїй, А що хочеш вберегтися від спокуси, так це буде тобі зараховано. Не тривожся і не плач, говорю тобі, що милість Спасителя не залишить тебе, І молитви твої буде почуто, і після скорботних днів надійдуть дні веселі. Сказавши це, Поклав обидь в долоні на її волосся І, підвівши очі до гори, благословив її З обличчя його сяяла неземна доброта Але засмучений кризп почав смиренно виправдовуватись Согрішив я проти милосердя Але вважав, що допустивши в серце любов земну Вона зерклася Христа Петрош перебив Я тричі його зікся одначе він простив мене і наказав пасти овець своїх. Тим паче, закінчив Христ, що Вініцій Августіан – Августіан. Христос перемагав і більш тверді серця, сказав Петро. На те Павло Старса, що мовчав досі, приклав пальці до своїх грудей, вказуючи на себе, і сказав, я той, хто переслідував і посилав на смерть слуг Христових, я під час командування Стефана пильнував одяг тих, що його командували. Я хотів знищити істину по всій землі, де живуть люди. І одначе мене призначив Господь, аби її по всій землі проповідував. І я проповідував її в Юдеї, в Греції, на островах і в цьому безбожному місті, де опинився вперше і як в'язень мешкав у ньому. А тепер, коли мене викликав Петро, Мій зверхник, я вступлю в цей дім, аби схилити цю горду голову до ніг христових І кинути зерно в цей кам'янистий грунт, який оживить Господь, аби дав щедрий врожай І підвівся Крисповіж цей невисокий, згорблений чоловік видався в ту мить, ким і був насправді Велетним, який зрушує світ із його основ і володіває людьми та країнами.